піднесла вона голос вище. Вона вже наказувала дзвінко, категорично. Кришталевий голос потонув у ревищі і чиємусь тупому жорстокому реготі. Тоді дівчина вихопила парабелум і, піймавши завудила паровицю коней, що летіли на неї, вибухнула і заклекотала такою страшною божевільною лайкою, що всі навколо неї зупинились. А дівчина Звинувшись як вуж, задерши кінські запінені морди вгору та не пускаючи їх, митнулась до саней, до купи гвардійців, і у відповідь на похабщину закипіла, наставивши парабелум командирові просто в зуби. — Ранених! Заберіть ранених! Заберіть товаришів! Сволота! Боягузи! Мерзотники! Перестріляю! Раз! — всі саней посхоплювались. І стали перед дівчиною засоромлені, стали позираючи скоса вгору. «Ну-ну, чого кричиш іще? Теж генерал! Де там твої ранені? Гей-гей, хлопці, а ну давайте разом, разом!» І вони взялися всі разом. Усі. Диво-дивне, все, що тільки летіло, загубивши голову і топчучи одне одного, втративши людську подобу, тепер встало і стояла героїчно, запрудивши вулицю. Даремно інші напирали десь іззаду «Встигнеш там!» І навіть здавалося, що все саме відносилось і до літаків, що кружляли над головами, мовляв «Теж устигнеш, чорт!» Солдати і цивільні, чоловіки і жінки, носили ранених, носили сіно, солому, рядна. Ранених носили обережно, дбайливо і складали на сани, по два, по три. Навантажені сани рушали, а підходили інші. Давай, давай! Вони забирали товаришів. Вони евакуювали шпиталь. Серед інших працював і перший батальйон в'язнів із Максимом на чолі. Рятували товаришів. А ними всіма командував Мармуровий Янгол, маленький янгол з великим серцем, що вміє так страшно, так божевільно лаятись. Вже давно зникла писарівка разом із погаслим пеклом. Через нею прогуркотіли юрбища, і вона лишилась тиха, десь там, у голубих снігах, у диму, у болоті, а Максимове серце все ще тремтіло дрібним тремтінням. Сталося щось що вибухнуло сильніше, ніж усі вибухи досі. З пам'яті не йшов той янгол, що раптом піднісся серед людського занепаду, як фенікс із попилу. Не йшло з пам'яті і те, як той янгол дивився на них, ув'язнених, оточених вартою, дивився вогкими, мерехтливими очима. Це, власне, він, той янгол, примусив карнача, подати в'язнів на допомогу, рятувати товаришів, крикнувши «Гей ти, Цербер, а ну давай сюди твоїх людей, швидко!» І Цербер мусив, сціпивши зуби, давати людей, щоб рятувати людей, мусив давати приречених, щоб рятувати теж приречених. І вони носили тих хлопців, тих людей, тих товаришів із сльозами на очах, солдати за руки, Арештанти за ноги. «Давай, брате мій, товаришу мій, Янгол». І от настала критична хвилина. Хвилина, коли, здавалось, треба було вже розщепірювати пальці і пускати соломинку, на якій завис, і летіти в прірву. Рештки сил залишали Максима. По черепу, мов по ковадлу, був хтось тяжким молотом, забиваючи клин між світлом і тьмою, між ним і рештою, щоб остаточно відколоти його, відчахнути від тієї решти, від скелі, ім'я який, білий світ, і ввергнути його десь у безвість. Він відчував, що він вже перехнябився, одна нога тут, а друга вже там, і йшла обертом голова. Ще одна мить, і ось тут раптом його душа стала цапки, збунтувалась, стала руба, випроставшись на весь свій зріст, велетенська його душа. Жити! Досі йому тільки не хотілося вмирати, а тепер от, як уже сили залишили його, як він уже напівпритонний опинився на грані між буттям і небуттям, йому раптом страшно захотілося жити». Жити! До розпачу, до болю, до божевілля, до тяжких невиплаканих сліз, чоловічих сліз, що стояли в ньому океаном, зібравшись за все життя каторжника і гнаного. Жити! Те чудесне слово дихнуло на нього всім ароматом нежитого, неспізнанного, незбагненного, таємниче дивного і божественно прекрасного. Немічне, розчавлене, агонізуючи тіло, вже дубіло у сніговій синяві, а над ним душа звилась і кружляла, клекотіла як соків. Вже зовсім босий, він ступав по снігу дерев'яними, не своїми ногами, вже мертвів ззовні, а хворобливий зір його загорявся буйним вогнем. Власне, Тіло його було вже майже по той бік болю і страждання, його вже майже не було. А може саме тому душа так нагло вирвалася із полону, заметушилась, випросталась на всю велич над страшним проваллям і відчайдушно поривалась угору, розгортаючи крила для лету жити. Тіло спотикалося босе по снігу, по розчавленому шляху. Плуталося під колесами гармат і під ногами велетенських юрбищ, брело, немов під водою, немов по дну моря, не відчуваючи нічого, а охоплені гарячкою очі дивилися на ворухливе оточення і не сприймали його. Воно здавалося вже нереальним, нетутешнім, неживим. Все здавалося нереальним. Реальною була лише Синява. Синява смерти, по якій гасав одчайдушно зір. То була безмежна снігова пустеля, пустеля степу синього кольору туги, кольору печального надвечір'я, кольору крижаної загибелі. Гарячкові очі дивилися в ту снігову закрижанілу пустелю, а перед очима чомусь поставав давно забутий. Колись бачений образ поставав чітко до галюцинації Христос у пустелі. Цей образ заступив собою весь світ – самотній Христос у безмежній і холодній, у мертвій кам'яній пустелі. Холодна, тужна, глуха синява, пустеля покрита великими скорбними каменями, як надгробними брилами пустеля безмежної туги. Він один сидить на кам'яних брилах, сидить, обіпершись ліктями, на коліна і звісивши голову на груди. Смутний у синявій тузі, у скорботі глибокій перед прірвою грядущої ночі. Один. То не Бог, то тільки-тільки людина, самотня, боса, простоволоса, в рубищі, у ганчір'ї з натрудженими побитими ногами, всіма забута і покинута, поставлена над безодною, людина, яку ніхто не може врятувати. Десь клекотів світ, пропливаючи збоку, і, немовби з тої картини, з за того Христа, вийшовши в тривожному синівому надвечір'ї, непомітно підступив до Максима вартовий Василь Леза. Озирнувшись навколо, він проговорив пошипки, мов би ні до кого, мов би у Снігову Синяву. Надійшов наказ, завтра на переході Гайворон та Марівка, якщо в Гайвороні не відбудеться трибунал, усіх розстріляти. І зник, мов його й не було. І тоді, немов відповідаючи на той наказ чи на той трибунал, Раптом із імли гарячкової встав син сонячного Палермо. Максим навіть не счувся, як вони з ним помінялися ролями. Тепер уже він, Максим, сидів на землі під колесами гармат і під тупотом людських юрбищ, під цівкою скоростріла, наставленого в груди, а над ним звівся